Det blir allt mer uppenbart att en medicinsk katastrof har drabbat tusentals nyfödda barn runt om i världen, över hundra av dem i Sverige. Deras mammor har ätit det tyska sömnmedlet talidomid eller nevrosidin under graviditeten och barnen föds med svåra skador, ofta med missbildade armar och ben. Medlet drogs in före årsskiftet och nu 1962 har medicinalstyrelsens experter börjat kartlägga omfattningen av skadorna som det har orsakat. Amerikanskan Sheri Finkbine har också ätit nyresedyn i början av graviditeten. När hon och hennes man Robert får veta vad medlet kan ställa till med, vill de ha en abort. I USA är det omöjligt utan en uppslitande rättegång så de söker sig utomlands, till Sverige, där det blir presskonferens vid ankomsten i augusti. Well, my initial reaction when I told, was told the choice of countries we had was was to come to Sweden. Um, I was brought up in northern Minnesota. det just seemed that jag har vuxit upp i norra Minnesota där det finns många svenskar och anknytningen är därför ganska naturlig vi hoppas känna oss som hemma här Läkarna i USA föreslog till en början Japan, ett land som inte har många formaliteter när det gäller aborter. Men vi valde Sverige för att vi ingenting har att dölja och för att vi vill att vårt fall ska avgöras av kompetenta läkare som får göra abort. Lars Branje från presskonferensen. 14 dagar senare får Sheriff Inkbein abort på Karolinska sjukhuset i Solna. Flera kända författare dör 1962, bland dem den tyske Nobelpristagaren Hermann Hesse och danskan Karen Blixen. I Sverige avlider Kerstin Hesselgren, Sveriges första kvinnliga riksdagsledamot, och Volvos grundare Assar Gabrielsson. Och Charles Lothan, brittisk skådespelare, känd bland annat som ringaren i Notre Dame, dör också det här året.